Jabur 114 dari ayat 1 sampai 8 Apabila kaum Israel keluar dari Mesir, keturunan Yakub dari kalangan bangsa berbahasa asing, Yude menjadi tempat sucinya dan Israel wilayah kekuasanya. Laut melihatnya lalu lari, sungai Yordan berpatah balik, gunung ganang berlumpatan seperti kambing, bukit bukau seperti anak domba. Mengapa kamu sampaikan lari hai laut hai yordan mengapa berpatah balik hai gunung Kanang? mengapa berlompatan seperti kambing hai bukit bukau seperti anak domba gemetarlah hai bumi di hadirat Tuhan di hadirat Allah Tuhan Yakub yang telah mengubah batu pecal menjadi kolam air dan batu api menjadi air pancuran